Серед зелених трав І неприступними замками Над урвищами І на скелях Гарна земля, багата Хоча видаються нивки Занадто пісними та неродючими Бо все пісок та суглинок Не знати звідки й береться те багатство Що ним так пишаються всі ті Вишукані кам'яні будування Моя ж земля Лежить десь потужними валами чорнозиму, Безмежна у своїй родючості і плодючості. Ані тобі кам'яних споруд, ані палаців, Ані пишання та величання, І глиняні хатки, дерев'яні млини, Земляні греблі та ставки, А здоба найбільша, хіба що вороги довкола, Які облягають хмарами. Тож і виходило, що здобули ми не міста своєї села, а тільки самих себе, і не коштовностями та прикрасами, а залізом і мужністю. Як то сказано, Мономаха? «Не їдій питті, не лагодьте, а оружже не знімайте з себе». Короля бачити мені не судилося. Він затримався під Краковом, розважався ловами, в Неполоміцькому старостві краківського воєводи Любомирського, вбивши там, як переказувано, при дворі чини п'ятдесят оленів. Тоді приймав у краківському замку московських послів. Там же прийшла йому вість про смерть папи римського Урбана VIII, пекло гонителя грецької віри. Урбан сидів на святому престолі 21 рік 4 місяці і 23 дні і сприкрився не самим тільки православним та дисидентам, а й католикам, про що недовозначно сказав при мені канцлер Витовський Радзювіл, коли зустрів його вночі королівського секретаря Любовицького. Любовицький, найближчий чоловік канцлера коронного Єжиосолінського, покликав мене зазвичай пізній ночі, бо, видно, ніяк не хотілося вельможному панству виказувати свої зносини з козаком. У секретаря Застав я канцлера Литовського, що сидів уже за столом, розігріваючи свою голову вином. Чи він теж був гість королівського секретаря, а чи вони удвох ждали мене для якихось перемов, так мені й не вдалося тоді довідатися. Бо Любовицький тільки націкав на щось, просив мене бути терпеливим, не квапитись додому, побути в столиці, може відновити давні свої знайомства». Я подумав, що коли так, то слід починати з короля, бо з ним, здається, знайомий найдавніше, та ще одноліток. Секретар і канцлер, звиклі до нічних сидінь, припрошували мене як рівного, бо ж вільністі королівстві для всіх скуштувати напої на гідків не забували й про втішання своїх утроб. Король любив бачити довкола себе таких, як сам, Опасистих, чареватих, пухкощоких, невситимих і невтомних вучтах. Тож і канцлери обидва, секретарі, навіть лікарі прибічні, вирізнялися хіба ж такими тушами, так ніби сподівалися, можна що з стоїть плоті обфітної, зродиться й відповідний розум. Розум же відомо надає блиску й кольору всьому тому станові, до якого належить чоловік. Примітка обфітної тут обважнілої. А з Розумом ще й не знати, як вона, але мовці всі вони були витворні і не пропускали жодної нагоди, щоб покрасуватися словом, чи то в сенаті, чи в сеймі, чи перед послами чужиницькими, чи перед королем, чи на учтах великопанських. А чи в такій от нічній бесіді перед простим козаком незнатним. Щойно зайшла мова про вмерлого папу, як Радзівіл, погладжуючи грубий ланцюг золотий, що на ньому перевішений був через груди, а також золотий єзуїцький хрест, пустився в розбалакування, пишні і запрутані. Смерть найсвятішого у багатьох викликала радість, а смуток принесла хіба щороду Барберіні, з якого був Урбан, та їхнім прибічним, поважно мови хранитель малої державної печаті. Загальна вада цього світу, що завжди подобається нове, а старе й довготривали, викликає пересит. Рідкісний топтах, щоб світський чи духовний владця довго володарював, і позаставив по собі жаль і прагнення, щоб і далі лишався при владі, немає розумного вміння перетривати вічність. Коли випадає монархові жити довше, тоді зроджується в ньому хіть тривання вічного, хоч і розуміє, що це суперечить минущості. Сам перед собою дає, ніби йому те подобається, а в душі відчуває вже потребу зміни становища. Ось таке є нещастя цього віку, що пануючи сходять на той світ лише тоді, коли зігнали туди всіх інших. Погані й добрі владці в цьому одностанні. Різниця лише в тім, що одні хотіли б жити й по смерті, Інші ж, поховані в забутті, частіше воскресають у зластивих пересудах. Любовицький поскаржився на труднощі перемов з московськими послами, які жадали видачі якогось подляцького шляхти яна Луби, що знову, як то вже було колись з двома самозванцями, називав себе сином Івана Грозного Дмитрієм і розсилав листи, в яких підписувався царським сином слухав мовчки. «Ще й третій лжеднити? Чи не забагато? Чи давно два самозванці грасували в Москві і військо шляхецьке грабувало Кремль?»